Che me carga <laughs> aindala hiru aste probatuen, gastainoko jaien antolaketako bazkariaan ba casualitatez autokire batzu koporretan Galiziaan egon zirelako eta ekarri zutelako eta oso nan. Likor kafe. Likor kafe probatuen, ondo eziean. Da? Eta kafe hori esku, zuai, zuai, gobez. Indeus Bye, bye. Bye, bye, bye. ¡Mira, madre! ¡Mira, bueno, ¿Era día 6 a te o...? ¡Mira, madre! ¿Decor que haces dud? Probadlo. Yo creo que es un de Coluña, ¿no está ahorita? Sí, sí, sí. Está mal, está mal, está el pulpo y, y bueno, todo lo que venga. El vino patatas de que, que digan no, no he probado, no he probado. No, no. ¿cómo que no? ¿Se ¿Se tienen un ¿Sí? tipo de café ah, eso sí, hombre, está sí. puta madre si sí, como de licores no ¿Sí? Sí. lo que sí, estuve bebiendo el vino rebeiro eso sí eso sí el tercer café es robo, ¿tú no? le echan? ¿a vos ¿a vos ¿El café buscaba? ¡Ay, ay! ¿Qué entus? ¿Qué entus? ¿Sabes que me voy a tragar tu al oro? ¡Ay, ay! ¿Gallego a اتمنى ان هذه اذاعه وتوثق روابط الموده وحسن التفاهم بين البلاد العربيه الاثي وبين قرطن العظم وختاما نكرر لكم التحيه ونتمنى ونحن على ابواب العام الجديد Una vez, provee. Una vez. Qué rico, también. Está eh? suavechada, va, No, gallego, ¿ah, no, no? Baudos, vale, <risa> <risa> Boas tardes, a Rachaaldeon. Eh, outro domingo máis, por decirlo de algunha maneira, aquí no Licor Café. Neste espacio para un encontro despois de máis dun ano que non facemos eh, que non facemos programa de Licor Café. Eh, despois deste ano de, de pausa, de, como digamos, de tranquilidade, ou, ou de vacacións, ou como lle queiramos chamar, pois aquí estamos de novo nestes estudios da Sincil y Guerra Tiá, agardando que, que os compañeros eh, se me conecten a, a través das plataformas digitais, porque físicamente non poden estar oxe aquí, E eh, eh bueno, pois agarrando un poquiño eso E como sempre, pois non cambiamos Despois dun ano <ríe> sin facer o licor café Pois volvemos na nosa, na nosa dinámica E eh, eh bueno, cor fallos de sempre Comezamos de feito media hora máis tarde do, do esperado Por problemas eh, nas conexións de internet Pero pero bueno, aquí estamos xa dando comenzo a este programa, a este programa que, bueno, como explicaremos eh, nestes nestes minutos, pois pretende ser, digamos, un programa non xa, non xo, non só xa para para ir detallando Nico Arcafé, senón tamén, pois bueno, visto que o ano pasado pois non, non aparecemos aquí pola radio pola Sintili, que e non tivemos oportunidade de, de seguir facendo o programa por distintas razóis e motivos persoais pois bueno, este ano queremos dar unha continuación e, e o xeito tamén unha despedida bueno, me parece que temos o compañero xa metido xa xa conectado con nós vou probar a ver se hai sorte A ver si me escuchas. Sean, ¿escuitas bien? Penso que estaba el doctor, si. Sí. ¿Eh? ¿escuitas bien? Sean, ¿escuitas? Escoito, si, sí, alto y claro. Vale, vale. No, meteuse mi música por lo fondo. No sé si escuitatxe. sí si. Sí. Dale, escutei dale, dale, dale. ese temazo dos diplomáticos de eh, Radio Océano Ay, eh, que se chama precisamente non sei sé si se fixe xa drede porque se chama como a Ovento <risa> no que pega pero... con todo, do tema que vamos falar en breve sí, sí, bueno, non nos fixen a foi xa sabes despues dun de ano sin fazer programa pois pues, como sempre non no melloramos nada si sí. <risa> seguimos igual de malos e eh. Coa técnica e, bueno, non, moitas cousas á vez, ca sí. tanta tecla aquí. Hai pues, cousas que nunca mudan. No, no e nos, por desgracia, tampouco. <risa> Pero, bueno, estaba bueno, presentando o programa e eh, disculpando de alguna maneira, explicando porque o ano pasado non fixemos e, eh, bueno, que este ano iba a ser un poquinho... Non somente facer o licor café, senón tamén ir facendo varios licor café como a xeito de despedida, non? Despois de... Daza 6 ou... Daza... Xa perdi unha conta, daza 7 anos, xa... Daza 7 anos, pa daza Bueno, toda unha adolescencia... Eh? Hostia, daza 8 anos, eh, hostia. Unha trayectoria do programa. Hostia, eh, mira, non no me había... Non me había quedado, pues, claro, este ano facemos daza anos. Empezamos en 2005. Xa, xa nos nos facíamos maiores este ano e xa Joder. decidimos non pasarnos pasarnos maiores e, seguir nas nosas infancias Somos os Peter Pans eh? radiofónicas. Somos como Peter Pan igual. De todo, de todo xeitos, aínda que a xente non poida escoitar o licor café, de seguro que vai seguir consumindo o licor café por oleita. Home, eso eh que é o legado espirituoso que que esteñamos deixado despois de todos estes anos. ¿no? Eso sin dúbida, vamos, o de licor-café eso xa no, non muda, xa é unha da tradición que quedou implantada, eh, xa non só as nosas voces, digamos, pa os domingos polas tardes, senón que eh, a bebida reconfortante espirituosa xa, xa dunha república e eh, tamén dun pobo, non? Bebida, bebida nacional nos barrios máis combativos está, de Oreleta e arredores Pero bueno, bueno como vai a cousa despois de tanto tempo neste en sin entrar polos micros como vai a cousa, Xan, por aí polas la, terras A verdade es é que como podes percibir sigo tendo a voz todos os domingos eh, tocada polo licor café dos do ábalos acho perigoso. É eh, que o li ricordo eh, bueno, as cousas pola terra van mm, relativamente ti mm, nin ben min ni máis todo o contrario. <risas> <risas> eh eh nada, neste neste simples estamos voltando de de da manifestación que tivo que tivo lugar hoxe en vivo uh -huh. eh, contra básicamente contra contra o espolio contra el territorial nombradamente contra, contra las instalaciones macroeólicas que hay es, todos esos planes que, que están haciendo estas estas multinacionales depredadoras con coa clásica connivencia a los poderes, los poderes políticos mediáticos eh, eh, bueno bueno mm, Estes macromuiños que queren chantar a moita xente a carón da súa propia casa sí. eh, En un intento tamén por, porque a xentes do rural, eh, dos entornos urbanos eh, eh, Unha un especie de sede agamán loiten xuntos nesta causa onde justamente a xente que vive no rural que están en esas pequenas seivas eh, a hora de, vis, de visibilizar ese problemas ese abuso que se hagan cometer as multinacionais eh, e os de sempre como a sempre eh, pagando o pato, os de sempre tamén Vaya, hai, hai cousas que non cambian tamén por aí é eh? o sea, nós non cambiamos moito na técnica digamos seguimos sendo tan trapalleros comoa sempre pero outros siguen sendo do mesmo xeito non ruíns co, co próprio país eh, se non me trabo co mal refiro refire esta manifa que sea, a concentración que va haber en vigo hoxe en contra de todos os proxectos macroeólicos non porque non, non estamos a falar... Eh, da instalación ou de implantamento dun parque eólico non a xerra en concreto, senón que abranque que eh, hazme corregir as cifras e eso pero penso que había máis de 50% Díxame que me documenta aquí, non us, pero igual estamos falando fácil de mínimo 80 proxectos ou ¿no? sí. así Muy... Eh, no, me corrixen, eh, case 200. Casi 200, moi. Mm. O sea, que... proxectos de, de parques eólicos en en que que realmente non beneciten nada en absoluto eh, a xente que a xente que que vive nesses nesses lugares, máis ben todo ao contrario. Si, sí, non? Porque, ademais, bueno, igual 50 eran ou cerca o preto de 50 os que están pendentes ainda da de, de declaración de media, bueno, a esta declaración media ambiental, non? Efectivamente. Eh, xa incluso a xustiza si se pode chamar así, xa votou algúns proxectos para atrás sí. eh, precisamente polo impacto medioambiental, eh, porque, bueno, non había por onde collelos, sí. e eh, nasía eh, pendentes, pois, eh, casi casi casi 200 eh por espallados por todo o país, además. Vaya, pero bueno, tamén se discute a, a, a xa non somente o implantamento de esa digamos de esa fonte de enerxía limpa, non? Que é eh, como como querem vender tamén, porque realmente limpa, senón tamén da necesidade como país que temos de, de esa enerxía, ¿no? Porque vamos sí, no? vamos sobraos. Eh A ver, para que a xente nos entenda, tampouco estamos falando de, de pequenos buiños de, de vento, sí. sino que estamos falando de, de mamotretos de, de casi 200 metros de alto e aspas que superan uns 50 metros. Sí. E, efectivamente, bueno, xa o xfolio na xente da Galiza xa é un, un clásico tamén das, das nosas loitas. Sí. Bueno, bueno, bueno, moita xente, moi xente pues, preocupada eh, con todo o que tamén porque hai de facer hai que facer carreiros para que cheguen maquinarias, eh curar o monte, bueno, a verdade é que o impacto medioambiental é brutal. Eh que realmente non repercute en beneficio da da poboación absoluto, sino sen Sí, bueno, si non o beneficio das, das grandes empresas enerxéticas e eh das cafiquiños de sempre. Eh. Sí. Claro. Uh, uh. Boucher, Boucher, Boucher textualmente Exacto. eh Vale, eh, o rexistro eólico da Galiza eh dependente da vicepresidente Segunda eh, eh, da Rede eh, da, eh, da Consellería de Economía e Empresa. Pois, citando datos de outubro de 2021, contabilizaba 231 polígonos autorizados en funcionamento ou en obras. E 135 en trámites previos. Por tanto, estamos igual falando de, de máis de 300 eh, eh, e máis dun 60% do total de concellos da Galicia. Que que son eh, alrededor de 300 concellos en toda Galicia, pois pues, hai 189 concellos afectados, 189 municipios. Vaya, joder. Un sí, poucos non son. ¿Eh? Que poucos, no, non son pouco, vamos. No, eh... En absoluto. Claro, e aí conxúgase a necesidade tamén que temos realmente deses moinhos, non? E, e como dix tú ven a puntache a repercusión, xa non só a repercusión visual ou medio mental que pode ter no medio, senón o que repercute tamén na comunidade onde se implantan, non? Porque eh, realmente non se aprecia nos que hai a día de hoxe instalados polo longo do noso país, que son moitísimos, calquera que se den unha volta pola terra, eh, sin simplemente con mirar para arriba pode hollar a cantidad de muñeos que aí pero tamén á vez pode ver que non hai unha mellora social e económica nas nos redores onde se instala na contorna ó, onde se implantan en, leses en absoluto, ademais eh, eh, hai que dicir que como, bueno, como non estimos facendo o licor de café todas estas semanas eh, esta é a segunda manifestación nunha capital eh, Dun, dunha serie de movilizacións que vai haber daqui eh, ata maio eh, adiante, se non se dá parado a primeira foi na Coruña a logo por outubro e esta segunda de Vigo que, que está programada para encembre pero final se fixou en Xaneiro eh, eh, unha terceira eh, sin excluir outro tipo de, de movilizacións e eh, de accións Eh, que, que ainda está por decidir a data E eh, eh, eh, a cidade na Que se vai desenvolver Vaya. Bueno, que... eh, De feito, o lema da, das tres manis Era eh, a, a cidade do rural eh, Xuntas contra o capital sí. Sí, sí. Eh... Que... Pregunta, bueno, que, que tal a tanto maurización da Coruña, que imagino que, que estarías por lixo, non foi cousa mala sí. eh, A de Vigo, que, que tal que ambiente se palpa, eh, a xente do rural, a xente do cidades Un pouquinho, non sei eh, eh, Deixado un pouco un sabor agridófico Porque, a pesar de que ambas as dúas, tanto da Coluña como, como a de Vigo, foron concorridas e eh, sí. eh, bastante desmontadas montadas, xustamente eh, eh, eh, pincharon, eh, se si se poden pregar o termo. Eh, eu, personalmente, por exemplo, na Coluña botei en falta moitos xentes da cidade. E uh -huh. en Vigo tamén botei en falta... O Grosso da Mani Casi toda eh, Beudada pois por, por xente chegadas do rural eh, E afectadas directamente Pero bueno O, o número de colectivos convo, Convocantes Era bastante numeroso sí. e, e non todos E E bueno Non A ver, non non saio en absoluto mal, é eh, sí. bastante concorrida tal, pero justamente eh fallou o que se diría fallaron fallou a xente da cidade, fallaron os urbanitas un pouco, Xa. por ese estilo. Vaya. Pois, joder, pois algo que me osaco certamente se chegou era pensei que me osa decir o contrario, que fallara máis a xente do rural por, bueno, pola xeivas que pode ter. Era todo contrario, o contrario outros so coñecen o pensamento do rural a que está marcando aí o a unha boa pois a iniciativa si eh, si sí, sí. non non pois pues, alégrame saber eh, o sea porque é bueno, eh, que se mobiliza rural cando sempre foi digamos o, o sector que menos mm, a se ver non non estamos non estamos ainda en niveis de movilización, como cando foi o abuso das encrobas ou, sí, ou outras movilizaciones claro, históricas eso. que houve Galiza, pero eh, si pouco a pouco tamén eh, facendo laboras didácticas á veciñaza, eh, pues, eh, van sacando apoios do, dos veciños eh, sin vamos, una labor también informativa para para que saibamos que se vayan arriba y, y claro, si vivimos un poco en las ciudades, pues estamos un poco eh, no dando ya as costas, pero un poco que no nos enteramos muy bien de, de lo que significa estos macroproxectos y y pobre sobre la población afectada que eh, eh, claro precisamente como rural eh, son pequeñas aldeas eh, pequeñas vis de eh, sí. eh, cosas masivas eh, pues bom, pues era eh, en plan pues aparte de esa directamente y eh, eh, también solidarizarse y, y hacerles saber al paciente que en las sus comardes, en, sus, en sus aldeas, en sus barras aloitando eso, que no están solos y que además no es una problemática de una aldea concreta, una sí. aldea de un consejo concreto sino que es una problemática que estamos falando de 300 proyectos Eh, non hai ningunha parada de 180 concellos afectados en eh? hostia. No, son, non son cifras nada nada xeva, sí. eh, no, son menores. máis a entidade dos proxectos que como ben dicías non é catro muiños de vento, senón son un os os vos de vento, É porque máis aí se non me trompo tamén iban incluídos os, os que presuntamente divían alimentar ao coans a Cibrao e máis algun outra industria do país eh? que que consumen moitos recursos energéticos. Se non me, se non me trabuco, é? Eh? Pero, pero, bueno, de todos os xectos. Vamos a falar de 180 concellos afectados, máis de 300 proxectos, de grandes proxectos eólicos, con a grande produción de enerxética e, e, ademais, na que non hai, digamos, unha contrapartida que que, que redunden o beneficio da, das partes afectadas, senón que é beneficio puro e duro por o gran capital, que muitas veces dele non mora nin sequera no país, senón que teñen asedos sociais tanto na capital do reino español como a Baito Asabella. Eh, eh, en que lugar é o Bueno, eh, vou facer unha pequena pausa que xustamente vamos baixar. Eh, eh, eh, bueno... Eh, Eh, tres minutos ou así seguimos. Vale, pois co teu permiso, vou puñer a canción de antes de como vento dos diplomáticos, eh, seguimos a falar tanto de isto sí, vale. como dos diplomáticos, vale? Moitas gracias a todo o mundo, nos vemos na Falamos agora, ¿vale? vale? Bueno, pois pues, como escoitábamos o noso compañero que se atopa de camiño de volta desa manifestación que decorreu na cidade de Vigo en contra dos proxectados eh, parques eólicos que se queren eh, levar a cabo no, no noso país, na nosa terra. Eh, Proxectos eólicos que, como ben apuntaba o compañeeiro Xhang eh, non son nada pequenos e todo o contrario. estamos falando de megaproxectos dun os 300 megaproxectos que afectan a 180 concellos do no noso país. E, que, como sempre, pois, bueno, aproveitanse dese de despoboamento do rural para ir implantando sisilosamente e, e sin avisar, e, con desinformación hacia a que aínda resiste nesas aldeas prácticamente abandonadas e embellecidas e, bueno, gracias a labor de moitos... Eh, moitos colectivos que traballan no rural, que sindicatos e colectivos agrarios, e tamén da parte de esa... coa han apuntado o compañeiro Xan, deses urbanitas, pois bueno, estás a conseguir que o país se empeze a movilizar e a manifestarse non en contra da enerxía limpa, que é outra da dos lemas que levan por diante, non somente eso de a cidade ou rural xuntos da man, senón en contra do capital, senón que tamén é eh, enerxía verde sí, pero non así que outra dos lemas que son que acompañan estas manifestacións porque cabe lembrar que non estamos en contra, non se está en contra da produción de enerxía verde, todo o contrario pero habrá que regular de alguna maneira a afección desa, desa, deses proxectos e a necesidade enerxética derivada desa produción. non O sea, porque compre ter en conta que a día de hoxe o noso país é excedente na produción eléctrica e non repercute para nada o no noso país sendo un excedente... Uf, Bueno pois para para que, que caralo necesitamos producir máis pero bueno seguiremos falando a modiño dese tema e comoa beicia demos vos hora cunha canción dos diplomáticos de monte altoto nessa cona canción de como o vento unha homenaaxeen a radioocéano a Luís Pereiro ese grande poeta que finou completo de 40 anos, se non lembro mal, xa teria que mirar o a súa ficha técnica, pero, bueno, deixou-nos bastante novo, membro de Radio ceno un grande poeta tamén, eh, que tocaba esta canción de, de Como o Vento, eh, que, bueno, ahora vamos a escoitar nas mans de, dos diplomáticos de Monte Alto. Eh, tamén diremos por que estamos a os diplomáticos de Monte Alto, Ahí vos vais. Aquí tiñamos esa versión de Radio Océano, eh, de Desa canción bueno, que Ideada por Radio Océano Da que formaba parte ese grande poeta Lois Pereiro eh, Que como decíamos Faleceu pois, con 38 anos bueno, Non andaba moi errado co, co, cos, cos 40 E Eh, finou nun 24 de maio de 96 acabado de topar a, a súa información eh, eh bueno eh bueno, o día das letras galegas tamén aí polo polo 2011. Bueno, recomendamos vos que que vos ultedes a súa obra, a súa obra eh bueno, totalmente diferente, pero bueno, Deixo nos esta preciosa canción de como a como o vento e, e bueno, a propósito tamén de deses muiños de, de vento que nos queren implantar no noso país. Eh, vamos a mirar a ver se temos o compañeiro se o temos enganchado. Aínda deben estar facendo paradiña no autobús desa manifestación que viñan de volta de Vigo. Eh, da que, bueno, forman parte, estamos aquí a ler a, a Sermos Galicia, bueno, nos diario, que agora mesmo é nos diario, na que nos comentan que na concentración de do xo xoe participaban 75 colectivos sociais. E, bueno... Crítica ao modelo de desenvolvento eólico na Galiza é colonial, irracional, insustível, abusivo, depredador de territorio deseñado a medida das grandes corporacións enerxéticas, financeiras e outras empresas oportunistas nacidas para especular. Eh... Mas, bueno, que se nos vai aquí a, a técnica, non podía ser de outra maneira. Pero bueno, eh... entre outros datos, recordaron que na actualidade xa existen 187 polígonos eólicos operativas na Galiza con máis de 4.000 muiños e aínda xa se están a tramitar máis de 300 novos parques por as administracións autonómica estatal que sumarían o dobre da potencia instalada a todo Así mesmo puxeron o foco no impacto que xera a construción destes polígonos nos espacios naturais e na paisaxe polo que sixiron a pareción inmediata do actual plano eólico da Galiza e de todos os proxectos en trámite e o traspaso de toda a xestión de produción de enerxía a organismos públicos con participación social entre outras reclamacións. Eh, a ver Bueno eh, digamos a información que nos, que nos eh, achegan aquí en nos diario co gallo desta manifestación que tuvo lugar no día de hoxe na cidade de Vigo. Como ben lembraba o compañero Xan, o pasado ano se celebrou na Coruña e ainda nos comenta que quedaban outras tres movilizacións tamén co gallo de parar esta, esta barbarie, non esta, esta especulación, esta aldraxe ao noso territorio especulación tamén porque é sabido que na, que digamos hai empresas que finas destas financieras que a moitas e moitos nos escapa xa o o funcionan. non non non acabamos ach, a, a ver a, a dimensión de destas operacións, non, pero son xente que se adican a especular con esas construcións, invirten cartos aí e, bueno, como se for un xogo da, da roleta rusa, botan e, e, bueno, se sae e a xogada, pois cartos que levan e se non, pois invirten noutro noutro lado, simplemente especulan eh ningún interés né, nos proxectos, digamos, nos que invirten ou nos cos que xogan, non? Elles igual que neste país se eh, metan 10 moinhos máis ou 20 que lle afecte o veciño do lado eh, simplemente o que buscan é un beneficio puro e duro e bueno, agardemos que que estas movilizacións ademais de acadar o seu objetivo que dar un pouco de sentido á producción enerxética á produción verde de enerxía tamén acade en algo moi importante que digamos, for, eh, fornecer ou eh, agrandar o vencello entre o rural e, e a cidade e que, bueno, digamos, a xente que moramos nas, nas grandes vilas ou nas cidades eh, miremos tamén digamos, fora destes muros que, que nos arrodean e eh, eh, señamos consciente da natureza que nos que nos arrodilla e que é da que dependemos non aínda que pensemos que somentes con acudir o supermercado xa temos de todo non e, e, e aí nace, digamos, aí se elaboran os produtos senón que teñamos tamén unha mirada máis amplia e, e señamos conscientes da, da dimensión e da importancia que ten o, o mundo rural non e que por, por ser rural non é máis atrasado Non? porque moitrave veces temos esa, ese defecto, non, de ligar o rural a atraso, eh, cando é totalmente o contrario. Digamos, podemos igual decir que o atraso está o atraso está na cidade, non? Eh, nas mentes que da xente que habitamos nas cidades, non? En respecto ao rural, o sea, ás veces digamos sorprenderíamonos ás veces votando en ollas rural e os pensamento rural, non, de como está máis ligado á natureza e como está ligado máis á vida mesmo, non? Como está máis vencellado á á realidade da, do que vivir, do que é a vida, non? E a realidade da natureza, non? e nos en cambio, pois, aquí entre estes muros que nos arrodian de cemento, do hormigón, de cheiros de chimeneas e é que botan fume fábricas que, que nos abouran cos co seus bridos pois as veces non, non chegamos a ver eh, a importancia non e, ese sentido da vida non? e bueno, agardemos que estas manifestacións pois acaden eses objetivos e, e bueno agardamos a volta do noso compañero e Bueno, non sei se nos vai seguir xan falando bueno, agardemos que vella xan porque bueno, para min eh, xa vos contaré porqué pero bueno, é importante que que esteña, que esteña ahora aquí para saber o motivo de, de porqué estamos a poñeros os diplomáticos de Monte Alto, eh, porque esta es canción en que cadrara está como o vento contra, digamos, por ese, a raíz desta de manifestación que tuvo lugar en Vigo. Eh, eh, bueno, pues sí, vamos a poñer outra canción de dos diplomáticos, na metras, na metras agardamos os diplomáticos, que foi un grupo, un grupo mítico do noso país, digamos e está moi ligado ao comenzo dese chamado rock brabú que se implantou ali polos anos 90 no noso país e Nes termos de rock brabú canta a produción musical de o noso país e... se non é normal fora Xurxo Souto cantante do... dos diplomáticos que en dixera dunha volta algo así comoa... Eh, realizar un país de, de artistas ou algo así bueno, Seguramente o meu compañero Terá moita destas de cousas a Acordarse máis que a min pero, pero bueno Vamos vos puñer unha canción Unha canción moi mítica tamén dos, dos diplomáticos e Que tamén marcou unha tendencia non no noso país eh, Sabredes por que Aí vos deixo E eh, eh, bueno Seguimos a, falar, a, a dar a chapa en licor café. Jaiteiro, a ver se nos chega o jaiteiro o noso xan, jaiteiro, que sí que é un jaiteiro Porque, digamos, este termo que se acuñou, que acuñaron os diplomáticos de Monte Alto Servía para definir esa xente que no Estado Español, digamos, eh, acostumaba a empregar a esa verba chamada torero Eh, Tuveron correncia os diplomáticos de Monte Alto De que porque non, que carallo non? Nos, Porque temos que chamar toreros Nos chamamos de Jaiteiro eh? E así quedou E así ese significado Que, que envolveu esa palabra é a eh, Que se lle deu outro valor tamén eh, E significou tamén a palabra de Jaiteiro Xa de por si era Digna É eh, unha palabra que Digamos, abran unha profesión Moi tradicional no noso país Eh, porque non, jaiteiro, jaiteira eh, Agardando esa conexión do noso jaiteiro xan E eh, eh, bueno, a ver se tamén se anima a compañeira Ana Dende Marsella Que atemos aí pendente De entrar nos micros da Cintil Guerratián Neste licor café neste, neste noso, neste de todos licor café E eh, eh, bueno, a ajardando a esa jaiteira, ese jaiteiro Pois seguimos aquí no, no licor café Un licor café que como ben dicíamos o comenzo do programa Que se nos quedou aí un pouquiño sin explicarlo de todo eh, Que despois de 18 anos, de un ano de parón bueno, Por motivos persoais da xente que conformamos o programa Eh, no que non puidamos darlle unha continuidade como quixéramos, eh, este ano pois decidimos dar de novo eh, voz non a través destas, destas ondas, desta radio libre eh, co gallo e co ánimo de, de facer unha despedida con xeito do que, deste programa non deste programa que xa leva como dicíamos pois Naceu fai dazoito anos, tuvemos un par de anos de interrupcións por, por, por motivos alleos, por polas paradas que técnicas nesta nesta Radio Libre, pero que prácticamente mantuvemos unha continuidade dende de 2015, salvando eses anos nos que houve separou. E, o ano pasado, bueno, e, todas estas tempadas, estuvemos presentes aquí nesta Radio Libre, e tamén noutras que nos digamos, retransmitiron a través da tanto baixando da plataforma da archive.org os nosos programas como a travéso da rede de radios libres e comunitarias, eh, non tan libres de Euskalarria, chamada Rosas Area, eh a nosa voz, a voz dos nosos compañeiros e compañeiras chegou a travéso dessas radios pois a a canto recunchos, tanto de Escalerria como de outros lugares do mundo. Pero pero bueno, despois destes anos nas ondas eh visto xa nosas capacidades e posibilidades de de arteillar un programa programas con xeito, pois, bueno, decidimos as compañeiras e compañeiros, pois que este ano sexa un ano de despedida, pero non un ano de despedida cun programa, senón... Que pensabas, ¿Es que nos ibas liberas de nós así tan fácilmente? Pois pues non, pois pues vamos facer <risa> varias, varios programas de despedida, non sei se serán, digamos, cunha cadencia de 15 días, ou, bueno, cando nos cadre pasaremos pola Centílic, Colleremos, prenderemos os micros, prenderemos os ordenadores e pondrémonos a falar como estamos a facer agora mesmo. Asaltaremos a radio, por decirlo de alguma maneira, co gallo de, de irnos despedindo dun xeito digno, non? Para dar unha un final o final que se merece a este proxecto de radio que, que naceu algo polo, bueno, naceu algo polo 2005 e que tuvo as súas primeiras voces eh nese nese outono inverno dese, dese citado ano. Un programa que comenzaba que começámos o compañeiro Xan xa mais Pablo, eh, no que se foi sumando cantas voces eh, o noso programa. lembro daquelas primeiras, bueno, hai un rapaz do que non me lembro o nome, a ver o compañeiro Xan Xa nos dirá pero non me hame disculpar, pero non me lembro logo estuvo un par de veces con nos vera estuvo tamén Davide Davide que foi bueno que agora mesmo tamén forma parte deste de programa eh ai eh, Bilbo hai como joe en gallea bueno Galizalea non é, pero é o programa. Digamos, é colectivo de ga emigrantes galegos En na cidade de Bilbao e... ai, ai Iriqui Gallola Joder, non me de salía o programa Iriqui Gallola e... A maes de Davide Tuvemos a compañeira Ana Que estuvo con nos durante moitos anos Que foi unha Das bonitas voces Por contrarrestar a, a as nosas digamos nestes micros eh, que agardemos que se poida conectar, a ver se non mieixe, pois noutra, noutra ocasión, pero mantemos a esperanza aínda porque aínda non rematamos o programa. Eh, tamén a compañeira Marta, que hoxe non pode estar con nós, xa nos deu aviso, pero noutra ocasión se, podo, se conectará, que foi a persoa que nos acompañou durante estes últimos anos aquí físicamente, eh, que mora na vila de San Pedro. Pasai, Pasai en San Pedro, eh tamén a Paulo, eh tamén a nosa compañeira Oliana, eh Oliana Andueza, coa que tivemos a ocasión eh, o prazer de compartir con ela tantos programas de radio e eh, coa súa apartado eh as me disculpar Oliana, pero aí <risas> non sei será velas ainas, aí non sei, eh Pero bueno, da que ese apartado de dentro do licor café, joder, vaya memoria que teño, pero ese apartado que facíamos no licor café, no que falábamos, no que nos instruía sobre as propiedades das ervas menciñais, e, e bueno, pues tantas voces que tenemos aquí, e, e tanta xente que participou con nós e que forman e non somente elas e eles, senon tamén todas e todos os que nos escoitastes, escoitades a través da FMC ou da sintilic.net, dese streaming. E, e bueno, esa familia do licor café, non? Eh, bueno, pois aí estamos intentando, bueno, pois darlle un un acabado con xeito e, e bueno, pois temos varias ideas para ir eh, digamos despidindo atempado o licor café e, eh, bueno, intentaremos recuperar voces eh, bellas entrevistas contactar coa xente que colaborou e formou parte e, eh, bueno digamos, bueno como riña esa audade, contaremos digamos, oh, este es casi dazoito anos de, de programación un programa que, bueno empezamos nese 2005, que empezábamos aquí na Cintilic, eh, con outros medios tecnolóxicos. A verdad que, despois de hace anos, a, a radio xa, se xa había cambiado antes, nestes últimos anos foi cambiando tamén bastante eh, e non no ha tecnolóxico. E me lembro cando nese primeiro programa, neses primeiros programas, porque non foi somente esos primeiro non foron... Penso que a primeira tempada se non me traguco, fixémosla prácticamente en ti ferido. Grabamos o programa aquí no estudio de grabación deste, desta Radio Libre e botábamos moitísimo tempo. Bueno, hai xente que participades ou que fixestes programas ou que facedes algún podcast e eh, entenderedes que, bueno, sabedes do que falo e, eh, eh, bueno, non é o mesmo estar así en directo falando ten a súa, a súa riqueza, tamén ten a súa trancos, porque, bueno, como nos ocorre a miran de parte das veces a nos neste licor café, que non que nunca saen as cousas como queremos, pero, bueno, tiramos pa diante e, e como saia, como diría aquel. Pero facendo o grabado botábamos moitísimo tempo, porque sempre que eres, eh, digamos, daste con todos os erros e intentas mellorar, borra outra vez volve a gravar volve a gravar eh, programa un programa dunha hora botamos dúas ou tres horas para nos estudios de gravación para bueno, ter un resultado dun programa dunha hora entonces poi bueno é un pouquiño o que pretendemos facer nestes programas nestes vindeiros programas que famos do licor caféf eh, bueno, poisis compartilhar lembrar... Agradecer eh, e disfrutar, gozar do, do tempo que, que nos leve facer este licor-café. Eh, e agardar que esta semente que se prendeu aquí nestos estudios da Cintil y pois siga viva. De algúna maneira, pois, como xurdiron neutras radios libres dos Calerría, pois, outros programas tamén feitos en galego, por galegas e galegos emigrantes, houve xente que, bueno, que son fillos da terra, como diría o meu compañeiro que se animaron, digamos, a falar na lingua dos seus países diante de, dunhos micros dunha radio libre. é bueno, podríamos dicir... Non sei, pero penso, eh, non, penso que non estou moi trabocado Que fomos o primeiro programa non Dos primeiros programas en galego que se fixeron en Euskal Herria nunha radio libre E fomos o espello no que se miraron Outros programas que se están a emitir Tanto en Bilbo iría como en Galavedi E, como non tamén nas noutras noutros lugares do mundo que, bueno, colleron a nosa o noso exemplo, por decir de algunha maneira, e e por que non, non? Por que non nos facer un programa en galego aínda que esteñas no estraixeiro, non? Como medio de de recordar, de lembrar e de, de espallar tamén a túa cultura, sin menosvalorar a cultura no lugar de no que vives, non? O sea, non significa, senón pretendemos, digamos, dar a coñecer a realidade do outro país a través das nosas voces, das nosas experiencias. E eso foi un dos dos objetivos cos que na, nacemos naquel outono do 2005, non? Co gallo de, de dar outro enfoque, outra visión a neste país que nos acolle eh, outra visión do que do que é a Galiza, non? De, do pensamento da da das forza da, da das nosas vivencias, das nosas experiencias, non? Eh bueno, penso que de, de algún xeito pois si sí, conseguimos parte do noso obxectivo. Eh bueno, Undo. e aí están os resultados que como ven apuntado o compañeiro xa no principio o comezo deste programa pois nos falaba dese licor café, esa vivida espirituosa que, bueno, se chegou a implantar e hoxe, vivida nacional no, no lugar que nos acolle non. e a nadie é extraño hoxendía aquí nesta vila Dorereta seguramente que naqueles lugares onde se espallou as nosas voz. Pois a palabra licor café, a bebida de licor café Cua que, digamos, nacimos Cua intención de, de, de, bueno, ese licor café O todo o que significa eh, Non somente nos momentos de festa Cua que, que se asociase non tamén Esa sobremesa Esa sobremesa moi uh, moi típica Moi relacionada con esas festas que se celebran en o país, nessas aldeas, nesas bisbarras, que bueno, alongan e alongan nesas días de festa, pois, esas sobremesas que sempre acompañadas dun licor-café, e ás veces, porque non tamén, coa hogar do país, esas eternas partidas que, que se xogan ao redor dunha mesa, esas conversas que se botan, ese, es partillar a tantas experiencias e tantas lendas e contos que nos rodean. Pero bueno, seguiremos... O compañeiro Xan ainda non se nos presenta na... neste nestes micros, pero non seguimos aquí neste licor café. Eh, bueno, vamos puñer outra canciónciña, outra vez os diplomáticos, porque hoxe devemos unha homenaxe moi sentida. Explicaremos máis adiante porquê. Eu mm, agardo que seño compañeiro xan Porque, bueno, él, como ben sabedes todas e todos é eh, eh, Coruñés, Coruñés de pro E os diplomáticos significan moito na Coruña e eh, Explicará por que estamos hoxe a poñer tanta, tantas veces Digamos, no día de hoxe a música deste grupo Pero bueno, non vos aborro máis e vamos a a poñermos outra canción. Eh, a ver. Vamos vos a poñer Escaleras de la Cárcel, que aínda que tenga algunha letra en castelán, pero bueno, que carallo. Escaleras de la Cárcel. Bueno, pois pues aquí tiñamos esta canción dos diplomáticos, escaleras de la cárcel. Eh, me parece que temos o compañeiro Xiang outra vez de volta ao autobús, ou non sei sé por onde andas, compañeiro. Si, sí, no, xa aterramos na na Coruña. Ah, xa chegastes? Si, sí, que casi. Xa... Bueno, o bus aínda continua pa Ferrol, que ah, amigo. Que xente chegada de na zona da, da Mariña Occidental de, Vaya. De, bueno, igual igual eso non, non sei se a Mariña, corríseme. Eh as Mariña eh, orti, orti, Ortigueira eh, Cariño. No, no eso xa non sei. Eso é Ferrolterra, xa ¿no? é Ferrolterra eso, é verdade. Si sí, Ferrolterra eh joder, eh, hostia. Terras do Ume sí, tanto. Si, sí, correcto. Exacto. Sí. Vai. Trasancos Ferrolterra. Eso é, Trasancos Ferro e Terra é, a, a, Mariña, a Mariña A Mariña Lucense que, é, A Branga ata a Tortegueira Vamos, ata a, a fronteira de Coriña Con Lugo é, Claro, claro viveiro, viveiro Xa te va contar, non? Si, sí, Viveiro xa é Mariña Viveiro xa é da Mariña Viveiro claro. é Vicedo tamén, eh? Si sí. Vicedo tamén sí, bueno, A partir dai, todo o que hai no norte con mar Xa é Amariña Mariña. Mariña eh... E aí está, orgullosos <risa> Oiche, que te vai dicir? Eh... Bueno, estaba agarrando por ti Para que nos... Bueno, Estou a poñer os diplomáticos de Monte Alto Xa é a terceira canción que poño sí. Semella que si sí. Parece que non hai outra discografía agora mesmo Si, sí, non bueno, A verdade eh, imagino... A verdade que... É unha máis que merecida homenaxe a, ao, ao seu baixista Mangui, que justamente nos deixou esta semana que un dos mellores músicos que deu desta cidade. É, bueno, pois é a mellor homenaxe que podíamos facer, poneros as cancións dos diplomáticos. Aí está. É, homenaxe a, a Manu Martín Mangui, que é igual. Bueno, eh nos deixou esta semana e eh, eh, con, con ele perdeu a Coruña perdeu un dos seus maiores músicos. Vaya. Que eso penso que non hai ningún músico na Coruña que non tocase algunha vez con el. Sí. Eh, eh. Eh, un tipo un tipo bastante bastante serio, bastante, bueno, serio non obo sentido da palabra. Ya, ya, ya. No, bueno, estaba agardando un poquiño porque quería que fueras ti, digamos, que seas de Coruña, que máis queres vou a un fan, ¿no? o sea, un grupo idos dos diplomáticos, pero sei que totalmente. Que ya está moito moito aprecio. Non un pouco to con os diplomáticos porque non sei tocar ningún instrumento, pero Bueno, só me faltaba vertes os diplomáticos. Efectivamente, probable, probablemente se xa un grupo musical de máis veces vin en directo. Si, sí, no. Si. Sí. Pois. Pues... Bueno, as me escoller unha canción dos diplomáticos se queres non sei eu puxen hai haiiteiro puxen tamén como o vento e escaleras de la cárcel non sei se tens algunha petición, digamos, para para redondear esta esta tarde bueno, de comenzo de licor café, despedida de licor sí, café, por, de despedida tamén... De... por mi fósse, puña esa discografía inteira, pero... Como que irás? Pero... Agora, <risa> <risa> xa, irei maquinando ao longo do programa, a ver que se me pode correr bueno, por aí. Tampouco quedan moito tempo para maquinar, eh? o sea... <risa> Foi unha un mágoa este ano que estivemos parados, porque aí cousa moi interesantes que sí, están pasando no país sí, que, sí. que vos iremos contando ao longo destes de, de desta de serie de programas semi despedida sí, eh, sí. estaba contando un, est, est, estaba diciendo un poquiño como da que bueno dando un pouco a aurrada xa sabes como son eu que empezózo a falar e xa non paro <risos> Uh -huh. eh, bueno lembrando aquel 2005 cando comenzamos o programa na radio que faíamos eh, choveu xa choveu xa choveu eh, deixa que chova e eh, deixa que chova pero como facíamos os programas en gravaábolos e votamos máis tempo gravando que o que realmente era a duración do programa que esa hora que ah, porque... es, que se escoitaba eran significaban dúas ou tres horas no, nos estudios non... Si, sí, é sí, que regrabábamos eh, as frases 4 ou 5 veces hasta que saía perfecto e, e, e la bueno, verdad que saía un resultado bastante imperfecto bastante, Todo xa xa dito Eso xa iba a dicir pero, pero, pero bueno Pero bueno, pero bueno, bueno eh, eh, Esto venga Eran cousas eh. Hasta que un día as circunstancias do nos obligaron a facelo en directo e eh, a partir de aí xa tirimos sí, carrería xa está y pero estaba lembrándome da xente que pasou polos micros, así que non da que pasou polos micros nonha entrevistas, non digamos da que por exemplo participou con nós no programa non son a medes, non varias veces outras persoas ao longo de varias tempadas. Non? como temos o caso de Ana, de Marta, de Paulo tamén que, que penso que se me es de nombrar o Yana non? Eh, Ríos, Xavi Keiruga eso é, ostras eh, que mira, Ríos tamén se me pasaba ostra, mira, Ríos tamén participou Vera tamén a mencionei, que estou un par de veces aquí con nos no licor café, en esa, esa época tamén había un rapaz que igual é Keiruga, o que acabas de comentar acordame eh, eh, non, tamén veo más, eh, creo que es eh, Tubío tubío tubío eh, tu eh, sí, sabe que Iruga sabe eh, mm, participó así en tres o cuatro programas ahí en principio. Sí, sí. familiares pues se perdieron vaya. Se eh. Sí, sí, no, hubo varios varias personas eh, supuestamente pues, por supuesto un gran momento ahora también para Leo. Para pa traer a lembranza do compañero Agustín Que tamén colaborou mira, con nos Certo, certo E eh, nos deixou unha súa pois. día Té razón, tío O sea, mira, xa nome Agustín, tío O sea, joer Puf sí E si sí. pois sí que... Sí que pasou xente por aquí, eh sí que participou xente no licor café o xa, xa non era tan o xa, as veces parece que estábamos os dous pesados de sempre pero non, pasou sí. bastante máis xente pasou bastante máis xente, sí, sí, sí, sí. ostra pa... xa, ve que xa casi dazoito anos non non seguidos porque houve varias interrupcións pero ostra, xa, xa dan de sí dazoito eh? anos, xa dan de sí xa voce que dan vaia Bueno, facendo un boquinho xa lembranza no, o, o noso testigo colle pois pues, o colle run tamén pois pues, outros programas de outras localidades de Escalarría. Eso, si. Sí. Eh, eh, tropa de Breogán, eh A Velasainas eh vai non vai, vai non vai. Vende del de Vigo Ahora escoitamos tú un poquinho baixo, eh, Xan? Eh, ah, ahora sí. Okay, porque tapei o micromódulo coa o micro model, co dedo, sen, ah. sen querer. Cosas dos analóxicos. Ahí está. Dos boomers, dos boomers analóxicos. Os boomers, no, boomers son unha xeración ainda por Ribanosa eu xa me perdo con tanta palabrería nova e, oh, nos, pero... nos estamos aí entre os boomers e os millennials millenials os... non sei, <risos> no sei cal que me teñen na mocidade para para a xente da nosa xeración puretas nom... da nosa <risos> <risos> puretas aí como nos bellos tempos igual, puretas <risos> joder, pois sí, pois sí Masxe que choveustra eh? ora estás facendo memoria contigo Porque estaba en ter unha persona de contraste porque oste xa Agustín hostia, que, que lembranzas dese, dese señor que nos dixo que formou parte das, esas crónicas que facía pas en sílica queradiá non somentos con nos As veces que participou co seu Castela que falaba bueno, que intentaba falar ese galego pero esas crónicas míticas da Sinti Ligirratia ostra unha magua, unha magua, sí. pero bueno en fin é eh, eh, bueno como nos miramos o en vivo, eh sí. bueno, pero a ver tampouco fixemos tan mal, non? despois de tanto tempo o sea, seguimos aquí en P e eh, eh, servimos na eh, audiencia de sentencia. Va vale. di si que si que nos queda algo da audiencia por aí Bueno con que nos escoite a familia x chega de catro amigos Pero o bueno, importante xa non é tanto o importante digamos ese facer non O sea logo ese facer tamén pois pues, oye Eh, que outros que outra xente tomara como vende tú o relevo noutras radios libres do, deste país que nos acolle pois se somentes con eso para min digamos pecho moi orgulloso o, o licor café eh? o sea, así has dicho digo tamén o sea non quero dicir que foréramos digamos o motivo polo que fixeron o programa non pero bueno pero si sabemos Por medio deles tamén porque xa participaron con nós eh, xa non neste programa senón non tamén Ne programa que fixemos digamos a, fai un par de anos na que nos xentamos os programas en galego de Deus galerría e aquel podcast que se emite desde a cidade londinense eh, bueno, comentábase non que non é que servimos lles de referencia pa... Si sí que, sí que tibao que correr o licor café nese xuntado, ai mi madre Joder, o licor café correu de todo <risa> Correu de todo amigo. Licor café e viño a Esgalla Vai, vai, vai Ina se quedaron pola noite eh, Na festa da Cintzili E eh, bueno, un placer foi Aquela xuntanza foi un gustazo Compartillar con os compañeros de Oscar Herría E, e coa xente Unha bueno, con o rapaz que veo de Londres, con Luis o sea, con Miguel, perdón e eh, eh, bueno estaría ben outra, outra xuntaza de esas é eh, eh, digno de mencionar tamén o traballo que, que están facendo de, de con gotas non só so sí. radiofónicos sino tamén eh, creando espacios de, de convivencia, de podcast eh, que se fan en, galega, en lingua galega e o curro técnico que, que fan e que anos tamén nos deu bastante vidilla máis que nada porque nos sacaron moito chollo e, e nos den tamén un soporte de visibilidade e, de xente, bueno, o no que sempre dicimos de xente comprometida, comprometida co país, comprometida coa xente comprometida sí. coa lingua eh, sí, sí, eh, puro, sí. puro compromiso, vamos si, sí. eh, refiriste aos podcast galegos non? -gal... si, sí, a podgalego podgalego.gal post... o .com, Eso. ahora non me lembro .gal, .gal .gal, por suposto .gal, si, sí, sí, que jo, xe non me lembro do nome do rapaz que fixemos unha entrevista aquí nestes micros eh... pero bueno o que de... o que diste o sea, toda esta xente que se move mis non está eh, esta estructura esta infraestructura que se, que se crea é eh, que gracias a eles pois mantemos convi o espírito mantemos con vida o espíritu dun país se non o sea, senón fora por estes aportacións solidarias eh, eh, sen digamos sen ánimo de xa non de lucro, sen non de, de que teña un, unha volta non e Eh, así, simplemente por puro altruismo joder, pois. eh, é de agradecer eh, moitas veces non estaremos suficientemente agradecidos a... porque bueno, son toda esta xente a que move todas estas iniciativas as que moven un país non e as que crean e as que manteñen viva unha identidade como é a nosa pero bueno Eh, e todo eso tamén Eu penso que vai un pouco fío De todo o que mencionabas antes E o que nos queda por contar Estos programas De todo o que se moveu durante este último ano Que non fixemos programa O, o que se está a mover e o que está a cocer no país non Digamos, con varias iniciativas Que, que bueno, están, eu, bueno tú, tú sabes lo mellor Pero bueno a mí a sensación que me dan de fora Eh, que hay, están petando, vamos que hai forza como se dice, eh? coloquialmente si, sí, no? si, sí, espazos espazos eh, non vou dices despolitizados porque non, non, en absoluto non están despolitizados, pero si sí están eh, sen atadura das das siglas de, de unha organización política al uso, senón, pois pues, bueno, Eh, estou meridamente a Iniciativa Estreleira, sí. que, por certo, está impulsada por un vasco, por un vasco galego, eh, técnicamente por un galego nacido en Gordicia, eh, eh? que, tamé, que tamén coñece persoalmente a, a, a Richard. Ah, vale, vale. Xa ja pensaba que era Richard. ¿Sí? No, non, neste caso non é Richa, que está presente en casi todas as cousas galegas eh, e culturais que hai na Política de Ría Pero non, non é Richa, chamase Xavi, Xavi Sánchez Pazos E eh, eh, bueno, pois pues, con, máis coñecido en Vigo como Xavi o <risas> Por algo será E eh, eh, nada, e... Y... Ahí, entre ele eh, outros compañeros de varias latitudes do país pues, puseron en marcha a Iniciativa Estreleira que está coeditando bastantes sucesos a la hora por onde vai. Eh, eh, está unido a xente eh, eh, en unha causa bastante sinxela, sí. eh, sin grandes complicacións, eh, con moita potencia, uh -huh. eh, pues, espallando os símbolos, os símbolos galegos por aí están facendo ísimastíísimas iniciativas aparte partir quitando máis aldas das, das moizacións eh, o desile de Ourense, de, de que foi un auténtico exitzo a, a cadea humana na muralla de Luo Bueno a, a verdade é que parece que, que a verdade son cousas que os carrerrías se coñecen bastante ben eh, tal pero na galista como que era un pouco menos eh, Non sei como explicarlo sí. eh, eh xa, outro día, xa, no mes de decembro tamén argallaron, argallaron un encontro galego portugués en na cidade de Porto eh, eh teño entendido que a Vindeira a Vindeira vai ser a lapolo mes de abril Ah xa nos contarás, já nos contarás a ver se, se nos podemos achegar desta volta a compartillar tamén a participar nesa nese acto que se, que se faga non sei donde, pero porque, bueno, quedou, a min quedome a Xanon Adorense tamén a de Lugo tamén foi coa das Estreleiras, non? A rodear a muralla de Lugo Compañeiro Quedose nos conxelado, compañeiro A ver se o recuperamos quedou nos conxelado, compañero, pero, bueno, estabas, eh, compañero xa estabas a referir ese proxecto eh, de Estreleir. A ver... Si, sí, eu estaba escoitando perfectamente. Ah, si, sí, pois non se che, che escoitaba a ti, no, non, non se... Non me conxeléi. <risas> bueno, xa te vexe o xo nariz, vexe o xo nariz. Ah, si. Sí. Pero, agora vexe un montón de fume. Ah, no, no, No, pasa... Dios, te salve María, no, llena pasa Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia a ver Pero, no, ahora mismo no sé si tengo activada la cámara o no te, te has activada la cámara ya, estoy viendo un montón de fume estás espiando a mi habitación dovun decidido familiar. Sí, sí, no, xa xa vexo aí, vexo o teito. Isto recorda as noites de teito que Eso... Pero bueno, eh, bueno, que nos queda un par de minutiño xa para rematar este programa. Pero pero bueno, apuntache ese proxecto de estreleira eh, se non lembro mal, tamén foron os que impulsaron a rodar as murallas de Lugo con estreleiras, ¿non? Logo eh, foi o tourense Chamase así o presente Estreleira Chamase así eh, Non ten ningún secreto eh, Consiste en, en, en Os símbolos, pues, símbolos Nacionais galegos, incluso os autonómicos eh, eh. Darles unha visibilidade eh, O culo que é Tamén do, Dos escudos comargaes Eso eh, é es precioso de... Eso son precioso O sea eh, eh. Eu recoméndolle dende aquí fago fa un chamamento, non, para que a xente se norme penso que a páxina, non, se non me lembro mal, eh streleira.ptgal. vai, perdón, estreleira.gal eh e eh, bueno, o que tiña curiosidade <risas> que se chegue aí e eh, que tamén, pois pues, bueno, es eses escudos propios, porque eu penso que nunca se fixera esa labura, non, non tiño No, non teño referencia ou memoria ao respecto, pero eh, pa min é algo novo, non? que se sacaran símbolos das diferentes bisbarras do noso país, que xa son as cantas. Sí. Sí. Que... Unha extraordinária labora dunha dunha companheira de, de Teixeiro, non, non do cárcere, sino do pobo, do Teixeiro, sí, sí. Eh, eh, que é unha auténtica craque é tanto, e tanto porque hai sent moi válida neste país que si sí, sí, sí, sí. por unhas cousas ou por outras, pois ás veces non tal e pero... e todo ademais dun de xeito desinteresado, cheo de compromiso. si si si. moi, é bueno, eu unda conta da cantidade de bisbarras que hai no noso país, o saber xa todo ese recorrido, hostia. Falamos aquí da Mariña de Trasancos Ferro e terra, pero empezas a mirar do norte para baixo e dices, hostia, mi madriña pois é que xa hai unhas cantas unhas cantas bisbarras no no noso país eh, ou xa non, ainda que non señan as bisbarras oficiais non tamén esa terra de no, eh, e bueno ha chegado vos a Estreleira.gal e eh, un proxecto que, como viven dí o compañero nacido escasamente un ano bueno, un ano é pouco, non? sería e, mm. e que bueno que está a conseguir bastante sí, vai para os anos máis ou menos pero bueno, ese, eu penso que tamén non sei como ves tú as asambleas abertas independentistas tamén non, o sea, non sei o pulo que teñen pero tamén se escoita dende aquí bueno Eh, outro proxecto, non aberto sin ataduras, non? Si, sí, bueno as asambleas independentistas é un proxecto pues, un pouco máis modesto mm, resultado de, de un proceso político conflictivo como, como parece que nos toca claro. cada lezanos, oito lezanos parece que sempre ten que haber un Cristo dentro de independentismo entón Pues si esa asamblea aberta é que raro, non? Que xa Claro, digamos a... o o o noso ser, non? O, o ser galego, non? Non hai no nosa de vai, vai. Si, si non hai Cristo non estamos en paz, Eso con eh. nós mesmos. No, non hai... se non hai cristos non, non hai, Somos moi católicos, somos así. Pero bueno, joder verdade que, pero bueno, a mí dame o velo de, de, velo dende fora, claro, estou falando desde unha visión de fora do país, eh, pero alégrame que este tipo de proxectos a máis que non están ben sellados son as siglas políticas, no? Que non van, digamos, da mano ou que están coartadas ou dirixidas, ¿no? Senón que, bueno, é simplemente iniciativa popular, ¿no? Entonces... Eh, xusto, xusto agora mesmo poder, por cal le interna Eh, acabo che de mandar un, un vídeo cunha canción eh, da compañera que, que diseñou os escudos eh, de forma eh, os escudos comarcaes e todo iso que ademais tamén rapea e eh, eh, eh, tamén era baixista do grupo musical chamado Nuada si, si, si que me suena bueno, agora non che abrir porque tiño un código aquí para desbloquear Eh, bueno. pero bueno, que vamos a rematar show. Sai Natishal, no é hoxe, será outro dia. Eso é. Eh, dame tempo de que de... tanto non podo, Xan. xa, xa perding un pouco a, <risos> a habilidade Pero Vale, xa estou vendo. No. É cuestión de ir rodando outra vez. Sí, sí. esta pa pa Vindeira. pa vender a a vemo la poner. Pelinuca se chama. Sí, ela chama Helena Uh -huh. Eh, sou nome artístico Elena Penas. Eh, sou nome artístico ese Pelenuca. Pois con Pelenuca rematarém, bueno, remataremos, comenzaremos o o vindeiro programa que ha de ser dentro de un par de semaniñas. e eh, eh, bueno, vamos despidindo este xa porque para 8 deberíamos estar rematando, eh, pero bueno, xa empezamos tarde. Andamos andamos tarde sempre Andamos tarde sempre Pero bueno, ese, eso tamén vai no nos ADN no, no ADN do licor-café Que non deixou prisa, non? E eh, eh, bueno, para rematar o programa Ainda que quedan Cousas para falar eh, Ah, por certo ostra, Antes de que se me esquece Isto sí que é importante O Bindeiro fin de semana E aquí eh, na Vila do Llarzón Como a todos os anos Desde fai xa preto de 20 anos e celebrarase, digamos, o digamos, o acto que celebra sempre o fato cultural Daniel Castelaou en homenaxe a Concha Murguía, a Nai de Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro, que o noso ben querido amigo e compañeiro Xosé Esteves pois tivo digamos a habilidad do a sorte ou o, bueno, o inxenio e a e ser, bueno, a capacidade de descubrir quen nacer non, o sea, de, de descubrir o lugar de nacemento real de digamos de Concha e a súa prole, ¿non? E, Manuel Morguía que foi un dos, dos grandes do do do nacionalismo no noso país xunto con Rosalía de Castro e, e tantos intelectuais da época. Eh Pois, pues, como sempre digamos os actos do Fato Cultural de Daniel Castelao vanse centrar o Benres na, na sala do Concello, un recital poético na mande recital poético musicado interesantísimo, fermosísimo. Fer eh, fermo. eh, eu recomendo... Eu recomendo sí, sí, sí. Espera, porque... É que venga outra persoa... Eh... A ver... e que ven outra persoa que non me acordo o nome Anxo Angueira perdón. Anxo Angueira que sí, sí, eh, vai, facer, vai facer Anxo Angueira unha, unha palestra e logo recital poético penso que non sei incluso se é o sábado ou no, Benres ou Benres a sete da tarde no salón de plenos do, do Concello do Llarzo pois habrá ese recital poético que nos últimos anos Eh, se fai nese formato, no que participan en Xus Esteves e Antón Caxabón Antón Caxabón, que é un poeta da Vila do Llarzun fará ah, bueno, suele ser sempre digamos o mesmo formato, penso que este ano manterán o mismo ainda que se teña presencia de Anxo Angueira eh, pero eh, escollen un temario eh, dese temario por exemplo, o ano pasado foron poemas de García Lorca que traduciron o galego traduciron o euskera entón, ante un Cachabón facía en euskera e Anxo, o sea perdón e, Xos esteves facía en galego e logo, pois, alguna, digamos, alguna cousa persoal deles ou algún poema propio deles pois tamén non no solen votar é totalmente recomendable porque ademais musicado como apuntou o compañero por Edurne Saizar o Jane Michelena e a Iso de Lecona O sea, piano acordeón e eh, flauta é eh, eh, precioso O sea eu cando po bocas sea, e tolos anos algún ano non poden ir eh, sempre bueno, sempre sales cunha sensación de joder Bassti que guai non o sea, que ben o sea, non sé se quedes alimentar o espíritu a parte do licor café pois... Acudid o próximo venre Esas sete da tarde o pleno, A sala de plenos do Consello do Llarzón e, A disfrutar deste deste recital poético-musicado Pouco máis, compañero Bueno, estamos aí xa sobre as 8. No, no, xa pasa... eh... a xoito Aquí o reloxo Bueno, xa sabes que aquí o reloxo Uns marcan unha hora, e outros marcan outra Isto non cambiou, a Sinxili non cambiou nos aspectos Depende nas latitudes onde nos antebúes Se me sento nun ordenador Un marco unha hora e outro marca outra Pero bueno, cousas, cousas moi normais aquí no, nos estudios da Sinxili que radia eh, Vale, eh, teño escollida unha canción de despedida cos diplomáticos de Nunxasquero o sea, unha canción tradicional do país eh, eh, cantada polos diplomáticos se che parece ben, compañero Meu. Oio. A ver o compañeiro que se nos escapa. Estou. Estou. Ah, estás, estás. Bueno, pois. Pues, un aperta eh, canción que se chama que se chama Nonchasquero, que tamén ten outro nome que os, os frigorismas <risas> real, Si, eh. Sí, eh? A ah, non sabía que Si, sí, non principio a canción chamábase os frigoristas e sí. tobo arreglar un pou e eh, acabou sendo nun chasquero bueno, do seu, pues... seu, seu primeiro disco en galica like. Pois cos frigoristas ou nun chasquero despedimos o programa eh, compañeiro un placer escoitarte despois de Neste programa, xa te escoitei Algúnha vez, pero A ver se nos vemos outras pola terra Pero na ventra Sagardo te escoita Neste licor café no vendeiro programa Xa avisarei Cando podo estar disposto outra vez eh, Pero bueno, a ser en febreu se non calculo mal pa, pa segunda Primeira, non, pa segunda semana de febreiro Podremos estar outras aquí polos estudios pois ata esa semana pois allí está o eh, proceso entre meu, ben sabedes. Si a ver, a, a compañeira Ana pode pode entrar desta volta, é máis Marta que me márta da visume de que non podía hoxe. e, e Ana agardemos que, bueno, o com, o do seu compañeiro pois se recupere eh bueno, un pequeno problema aí e bueno, que a verse esa semana de febrero ese domingo, pois pues podemos estar aquí, pois pues, por lo menos os 4 e a verse compañeiro Vallana tamén se nos anima e, e entre tamén no directo e e bueno, podemos estar máis voces aquí neste, neste licor café. Cordialmente. Bueno, e así tamén nos das un repaso á actualidade do país e todo acontecido durante este ano que, como ben dicías, hai bastantes cousas que que, bueno, que son bastantes digamos, para, para reseñar, non? ou para salentar pero bueno unha aperta, meu, falamos, vale? Mil apertas, mil veces al E despedimos o programa Con esta canción dos frigoristas Non chasquero Dos diplomáticos de montealto Alto Nes homenaxe moi sentida a Mangui E ata outra compañeiro E ata outra A ata, outra... ata outro programa Escoitámonos Mo no que viste calma es entrando en confianza Somos dos da mesma que estados Que non teñen dudas A altas temperaturas Almodiño, jalequiño E marcando a distancia Sei que el fritorista E tens un alternato Marcando sobia tensión E eh? hai moita quentura O esponcio termómetro A ver que marca huya Termómetro non choqueiro Que polo la tensión Beso que al ser frecuente que xa me estarecio Corpo da cabeza os pedo 53 Ese chillo se te ve. Deberse 53. Ese chillo se te ve. Gas precisa representación. Vamos. I a see the gas by make up. Don't just get a look just get a room Non ches non ches quero ran, que me poder mi fa E descompostura é quente e se todas as mudas Es que ditas na corúntima e se me acalmado un truco E me capiós un da chupos unha vez a semana Pero conto non foi ben Que agrado o Fahrenheit Pero conto non vou mal Que agrado o Fahrenheit E para vira xunta a mi por la cara, vale por la cara, vale por la cara E